Bolo to dávno. Žila jedna chudobná vdova a tá mala veľmi peknú dievku. Mater bola samá pokora, ale dievka tá bola samá pícha. Pitači k z ďaleka i zblízka. Len čo sa však dali mládenci s dievkou do rečí, tá im dala také odpovede, že sa žiaden z nich neopovážil jej materín prach po druhý raz prekročiť. Dvaciaty piatý. Dvaciaty mamička. Ľubka moja, čo robíš, zle robíš? Ale, mamo, čím viac záletníkov okolo seba, tým lepšie. Pícha peklom dýcha a chodí pred pádom. Ale... Si chudobné dievča a preberáš si medzi mládencami ako, ako medzi malinami. Malinami? Áno, len dávaj pozor, aby si si aby si si kyslú nevybrala. vybrala. Ach, bože. Aká čierňava sa nazvali? To bude silná búrka. Poďme radšej spať. Nech sa nám aspoň čosi pekné sníva... Tak ako tebe minulú noc. Vo sne si sa usmievala. Jaj, mámo. To vám bol veľmi utešený sen. A o čom, dcera moja? Presnelo sa mi, že ma prišiel pýtať krásny mladý pán a prišiel na medenom kočí. a doniesol mi zlatý prsteň s drahými kameňmi, čo sa ako, ako, ako hviezdy na nebi. A keď som s tým prsteňom do kostola vošla a pod obraz blahoslavenej stála, všetci sa iba na ňu a na mňa dívali. Ach, sa, Bože, nad nami. Teba, dievča, zlý duch mámy. Na druhý deň prišli pred dom pýtači sedliaci a sedliacký chlieb dievke núkali. Som šťastná, dcera moja. Dostaneš sa do dobrých sedliackých rúk. Prepadnite sa všetci aj s tým vašim sedliackým chlebom. Nech si po mňa príde sedliak na medenom koči a nech mi donesie zlatý prsteň s drahými kameňmi, čo sa bude ligotať ako tie hviezdy na nebi. Potom sa za neho vydám. Ale čo sa to s tebou deje, dcera moja? Pozri, pozri, si ďalších pýtačov odohnala. O, oh, je mi plaču, ale tebe zdá sa skôr do smiechu. V noci si bola zase sami úsmev. Veď som aj malautešený sen. Prišiel ma pýtať krásny mladý pán na stríbornom koči. A doniesol mi zlatú partu, čo svietila ako ten mesiac na nebi. A keď som s tou partou do kostola vošla a podobra obraz blahoslavenej stala, ľudia viac pozerali na mňa ako na ňu. O, zmiruj sa, Bože, nad nami. A ty, dcera moja, modli sa a pros oca z neba, aby zlého ducha odvrátil od teba. Na ďalší deň prišli pýtači Zemania, ale nepochodili. Ľubka ich s krikom odohnala a svoju mať ešte nešťastnejšou urobila. Čo ťa to nešťastnica pre nešťastná zasa pokúša? Ďalších pýtačov si si odohnala? Čo? Ja zasa plačem a ty sa v noci smeješ ako šialená. No a čo? Radi by ste mi zase kázeň kázali, čo? Ale mne vašej kázne, mamoveru, netreba. Tak mi povedz, čo ťa to v noci zase pokúšalo? Mám strach o tvoju dušu. Nič ma nepokúšalo. Mala som utešený sen. Prišiel ma pýtať krásny mladý pán, a to na zlatom koči? A doniesol mi zlatý stan, čo sa jasal ako... ako, ako to slnko na nebi... A keď som v tom stane do kostola vošla a pod z blahoslavené stala, všetko ľud iba na mňa pozeral. A na ňu nik. Oh, zmiluj sa, Bože, nad nami. Čože sa to vonku deje? To, mamo. Ale, ale to nie je sen. Pozrite. koče. Medený, štrieborný a zlatý. A z neho, pozri, vystupuje mladý pán. je krásny. Tak krásny. Nech sa vám páči. Sadnite si k stolu. Ďakujeme. Ale neprisadneme k tomuto posvetnému miestu, na ktorom Otec Nebeský svoje dary tomuto domu podáva, kým neoznámime svoju žiadosť, ktorá nás k vám priviedla. Ráčte rozkázať. Vďačne poslúžime, ako len budeme môcť. Rozkazovať nám nesluší, ale budeme prosiť. Tej vašej záhradke, dobrá ko kvitne jeden krásny kvietok. Vy o nema zda ani neviete. A nás by to veľmi potešilo, keby ste nám dovolili ten kvietok do našej záhradky presadiť. Ale, veď ja som len chudobná vdovička a chudobná je i moja záhradka. Neviem veru o kvietku, ktorý by vás Pánstvo mohol potešiť. Ale áno, pán Boh vám dal hodnú dievku a tú si chcem vziať za vernú a úprimnú manželku. Prosím za prebáčenie, ale, ale vy ste... Som pán nad baňami. Komu dožičím ten má a komu nedožičím tomu kopáčne na kope. Veľkomožný pán, koč pre nevestu je pripravený. Mať o takom pánovi ani nepočula. Ale Ľubka nečakala na matkinu odpoveď. odišla do svojej komory a chystala sa na sobáš. A po svojej matke sa od tej chvíle viac ani neobsrela. Po sobáši sadli mladí do zlatého koča a keď sa viezli popri matkinom dome, Ľubka kázala pohoničom, aby pošibali mater vybehla na ulicu, ale už bolo neskoro. Odžiaľu padla na cestu a o pár dní ju nevďak céry načisto umoril. A svadobčania uháňali na svojich kočoch, cez hory, cez doly, vždy ďalej a ďalej. Kde to sme? akejsi tesnej a pustej doline. Veď už ani poriadne nevidím. Čo sa to deje, muž môj? <sklík> Neboj sa, tu som pánom ja. Tu iného pána niet. Aha ten dubot, to je starý zemetras. To on zavaľuje skaliská z do prepasti. pred nami. A čo za mátohy tu lietajú? <rý> to sú lesné bíly. Služovníčky starého vodníka, ktorý sa práve vynáraz vody. Pozri. Ale veď sa zručíme do prípasti. Čo nevidíš ten vysoký most? Hneď sme na druhej strane. Rýchlo, muž môj, lebo ten most sa za nami rúca a padá hlboko dolu. Nie! <rý> Neboj sa, žena moja. Už sme v hustom lese. Ale nie sú obyčajné stromy. Ale stromy z čireho olova. Nie! <tým> Naša známa výchorica. Počuješ ju? Tá už láme tie obrovské stromiska. Pozri! Po našej ceste už ani stopí. Žena moja, vidíš to železné bralo? Že vidím krásnu krajinku. A na tom brale sa čosi ligoce? Môj zámok z čistého kryštálu. Čo je moje, to je aj tvoje. Sluhovia, noste na stôl! Hostina bola veľká. Svadobčania sadli za dlhé stoly a jedli, pili a veselili sa. Aj ľubka bola veselá, ale ani nejedla, ani nepila. Pretože tí malí služobníčkovia nosili na stôl veci, aké ešte ani ľudské oko nevidelo, ucho neslýchalo a čo ľudský jazyk ani pomenovať nevie. Nebolo tam nič z tých dobrých vecí, ktorými sa my na tomto svete napchávame. Od hľadu už skoro ani nevidím. Muž môj, nenašlo by sa trochu chleba. Tvoje prianie je pre mňa rozkazom. Sluhovia, doneste chlieb. Ale muž môj, to čo vidím, to je... No to sú tri druhých chleba. Medený, strieborný a zlatý. Daj si. Ale my ľudia, tam hore... Taký nejeme. Čože ti ja teraz dám? My tu iného chleba nemáme. Oh, Bože. To sa súd Boží na mnou vykonáva. To všetko kvôli mojej píche. Preklínala som všetkých pytačov, nech sa prepadnú. A teraz som sa sama prepadla tam kde chlip pre človeka nerastie. Nie! Nechcem už bohatstvo! Nechcem byť veľkou paňou! Chcem sa vrátiť k mojej mamičke! Ale darmo. Mať už ležala v hrobe a cesta späť bola silno zatvorená. Len raz do roka, keď sa zem otvárala, mohla Ľubka vystúpiť na tento svet. Nešťastná nariekala na materinom hrobe. A potom sa vrátila do svojej bohatej piedy. A žije tam dodnes, ak sa hospodin nad ňou nezmiloval.